خبردار دی شکال لالردی اگر اچی بردی اخکتا و, و ما یتبعو الذین آیدونگا صدید و معنی دی. دی ما, ما دی ما یتبعو ما نافیه دی کدار نافیه شنو دیارو سورپسی این یتبعو ای نا لزوان نا در این یتبعو نا دا تاکید تا گردی ما یتبعو دا پارا یا ما نافیه ندی نا نموصوله دیارو دیارو اغزان لکلام دی شرکا بانی خبر ختم شوا دوار ما نا دیا وما يتي اول لذنا نبي تابعا كسانيه دونا كربليه من دون اللعبد اننا نشركاد شركانو ده شركانو ان يتي ونا دي تابدارين كهي دا تاكي دامکه شو اول ما نا موصولين وما يتري اول لذنا دث تابداري كه آ كه چرا بلی بيد الله نه شورګه هي ته وونه دي تا بيداري نه काही هل ځنه مگر د ګمانو نه هم الله يخبرونه نه مگر قلب سيروان ولدي الله ذاته جاهل له کوم نه اله چېر ذولي تاسو لای شپه له تاسو نوږي لري د پړای چارام کوي په دې کې ون او ربلې دو انذي ذالک یقینا په دې کې نها تیل کوم يسمعونه خامخات لای لا قوم لا قالوا تَعَالَى لَا وَلَدَ لَهُ بِالْشُبُهَ دَايِ جواب تَدَ الله دَزُو نيته مانی دایِ تینځه جوابونه واه دې ني وې لري الله نازو ولي دي وې لري الله نازو نه سبحان جواب باكي د الله لره ذم هو الغني و د الله بي پروا به دريم له ما و ما في الارض الله لره دې هاكي برري وخته او بل ان هند قوم مين سلطاني بهاذا اتا بولونا دابل جواب آیا هوای الله اے والله باندې مالا تعالمونه هرای چې تاسو دینو کوی غې بولوا ان الذين بشكاک سان یفترون اچ جوړ یال الله الکذبا والله باندې دروغ لا هی ژوند دی نه ګانیا بیږي ماته د دنیا دا څنګه د دنیا کې سم بیا ماته راګر دې د دنیا ته نه سم نو زیقوم یا بو سوندی تا যাব 아이쉐 دی راست دی ما هغه یې فورن پاسه چې کوپری کړهو دې دې باندې ته ختم کړه پری کې مخاطری ارباو आलिया هغه بیان کول او دا پریشودی اوګه اوس دې مهیتات دې دینه شروع کړي او پری کې تاخریف ذکر کړي په هلا کړو په خوانو کومونه باندې چې ګوره په خوانې کومونه مهاله کړې دي مسلې نه منلې واټر او عليهن اولوالعبی بانی خبر دنو سلام السلام از قالا لقومی کلاجی اخبر قونتا یا قومی زمان قوم انکانک برا علیکم کمی گرانا پتاسو بانی مقامی ادری دل زمان و تذکیری پنزمان بیعات اللہ پا سنو دا اللہ پا اللہ توقع دو پا اللہ نزان سپار لے دے فا اج میو عمرکوم نو یو تا اخبر رائی و شورکاکم و رحمدت کی دبری کار ستاسو یار آی تاسو علیکم و علیکم ما په تاسو باندې پټه یو راجا ماشي ازما د مرګ په څلور تنظیم کوي پدیخه پېچې الله دین بیانو څومره خو الهیا بیا واره ماته ولاتون درون مهلت مرګه وی ماته ماته مهلت مرګه وی چې تبا بدر زوبل تبا بدر زنا ساتي راشي زما د خدای زور به موږ استاد فرمایل ویشې هو نور الله اول تا یو زیو دیر گرانو ساختو چه کم تالیب بلانو ما صلابیو پلانو بغیر دوالو نبچانا پریخو دو تالیبانو وی ماتو وی چه مغتار دیکی اوائی چه ما پلانی زی مسلاو کلو پلانی زیزت دا غزیتا ورشو زیزت پرواه ما کهو لال بشو بنگا لالو اگا کلی تا ما پوسو کوشی دی کلی که قاد بادماش کوم دی ما خلق غلام آمد شیخ رحمت الل د لاورو ول کوالهو تاري دیوا مصله خیاده کوي وا ول کواله نا مات نې لري وي ښا دغه معلوماتي کمزوري خودو نه لاړو نه واستلې ما هم یاره لگے دیوا د څنګه لا غو نا ما ته سنگا راگلی وی جی سا میل می ما وی خواست یا وی روڑی وی روڑی نی خواله دا وی جی با میل نی وی سنگا میل می وی بس تا سر بدل تایی ما نن او زماس شرطونی ری شرطونی می دا بی سهار وقتی پاسم جماعت تا زما او چی جماعت تلاش شما چیزه منزو که مورانوار خطو دینی نو دا خطو پو دنور خطو پو وقتی دا چیز کما نو تا بما نور فاطمه دین کی چې تمه ته راشي نږدې تاسو سره راشه وو چې په دروځمه دا ټلک سره شی وی داسلاکي خبرې مخه کړې چې څو په ټلکي خبرې رحمت الله علیه او تاسو ته لګي خبرې وکړي هغه دې سی بعضو خو نور کله زموږه د تاري چې د نا وخته فاصله و تاسو سبا وختې پات هغه سره خپل ګندګ نه تیرای ولا ممترا ورګړ بریتی او ګا په شپه زه اوراړي ته ودوښو ما کوم لاسم دې خلکو کي خبره کي غابي شپه لګي زه جمعہ طلارما سهار وستي چې لارما باندې شويره دې تلاواس کومه پتی زتی دا نو کله جمعہ تراغل چې جماعت لاوته اورید نو ماته وشا بحثه شموستا ما غوړو ک چې موشه ک نه زیرا تایبه شه او زبره تا بیان اے فروتوغاتو جمعاتي هغه اور هغه نه مڅي کومړینو هغه مازاد ورټو لاځمګللتا کوار ما کیږيو تصویر کې کېږي را پر هغه ته دا دير جوړي یو دې چې ور دي مخالف دي ما را جمعللته کو ځان وزا کې غټ به را بو اې کې نه ځان ته جمعري دلتا ها تقرير می شروع کوم د افغاني خو دي مصری ورته کومه او چې ور غټو تیم دېږي نو ما ته پاتورې چا سره شروع لای چې د هرڅې مداریه ولا وې علی هجر리스 نشی کوله او یا او غری کرامات لیدکر کول او هی جنم لیکر کول masala goma فری کی روشال چھٹولے چھ وابلای ہے وابلای ہے وا دیرا گلے رے وا دیرا گلے رے اور ابرن شو زنہ رات جورا لے masala کوم چھ کم ری پدا قتنگی وام داسی پر ریل وانی ها ما وے کو گزار کوولے نشی نشانہ راتری نشی او لاسن کی میرے ری بیمار تیږي ماته لاوږه چې اندی راته دي چې مو زبراته کې مو یوګو بیا تیږي ما سالیرا ته کوم سالیوی شورو کلو سره اوس نیوی وای ها نو یمات یو مات کار پروت راغې نه بازوکه ها او وی ته موږ دا د ویني ټول کې نه څلو او وګه غو بازو کې غو په یمات کې وداځم ته او بری دیتاول او دا چې ما جته دنه هیڅ کار نه وکړ او کیا موږ چې خدای زمونه تاسو وګی تاسو چا کوله دا هم چې الله معاذ ته خلق کینې ودی مو تاسو خلق مساله کې یو کنه څنګه ووځلې ما دلته تاسوستي او ما مسلوته او دی هغه کې شي کومه دا که په او الله معاذ چې تکریمې پاتګه ما ورته دې دروځن شی بس راځه ما چې نور ما وي ماته ویښه وځنه دی او پری دې نه ویزرته نه وکړالهګم نو کرا دې راځه چې په لارو راځو دې په دې باندې ما څنګه تا دنګي نوکران دې بس دنګ نه جاړه او راځم ما ملګرو راځي چې څنګه جل دې کوو مصاله دې وکړه کنه دیوالې وي ما هرتي جره جون کې می داسه مصاله نه راکړي څنګه چې می څنګه مصاله وکړه می جون کې نه می وکړه بیا ویو خان دلوي چې یا یې کې به غاٹ پدماش کتو هغه به زاز پرمال غريکو یو دې کې چې مصاله کې چې دا پال در له څوکم چلاولې شي دای سره لانس پرمال غريکا زم ماګ دوه الیا بیا به تړو کې ما ته اعظم ادم ارګ ولا تهونږه روان ما ته مولات مرایته وې پاین تا ولې ته څنګه هوتې تاسو کماده ان کوم نګارنګ تاسو نه نه دې سروزه کته څه په څنل بدل یا اور اوریدہ نن ورځ نه راستاسو چې کومه کار یا اللہ نبا الله زعما مگر الله سقا علاقم انا دا ایندا او ندير دو ماتو کوم شی ویه انا کونہ مین المسلمینا چې څنګه والهو دن کون اللہطان پکاز ابو درو جنیکدلرا پنا جن او کلاس لیکدلرا او ما او شو شی د ترو بل پلجی پکشته کی او می قرذول دی لرا دیو بنارو تو پات کی دونکی واغركنا لاتینا بکمت ولا هک کاز ابو دې عادت نه کید رو دي ویلو زمون پایا اتونو وان غورو غره کې بچانا څنګه څنګه ها کې وطن مونږ دی نه ان ځان دې راولې شو ثم بعض نه من بعد هې رسوله دی ان یو مل بینات رات له یو کل دی ته بکارو دلایل ته ما قانون شیمانی راولی بیما چل دبودی، پاسو چی دبودی گئی نیوا گیتا، من قبلو پاکوان، که ساری کانت دو حالا کلو دلنو تا دینا، داگرانگی محر واما پسنو روش جاتی کون کو، سو مباس نام امبالی موسا، بیا میولی کل رسو تا دینا موسا السلام، حارون علیہ السلام علیہ السلام علیہ يا حنتر دا وزیرانو دا هغه تا به ریادي نه په خپل مو جوزه واسته برو ځان یو ورګنه ليو واه کانو کومه مجرمينه وو کومه مجرمينه والا ما جاءوم الحق ارجل اجرا دي جات مين هندينا زمنګ در طرف نا حاږي 3000 د تیرو مدينه يقينا دا قام کار جادوګري کارا قال موسى وهي موسى عليه السلام اتقولون اي وايتازوا لله قيط قال ما جاءكم اجل یا دوائی، آسیرون حاض آیا جادوی دا حاق، والا افلیو سائی اون، نکامیادی گی جادوگر، قالوی دیا جی تنایا راگلی منگتا، لی تل سی تنا دیر بارا چی واری منگا، ام باوجدنا لیه آبانا، داستنا چنون دنی منگا، پای بانی خلمش رانا، و تکونا لکم الکی بریان، اوشی تاثل را مشیری، دمو تماری تھول مردک آئی، چلی اقتدار، تمشیری اقتدار رانا لازنشی، و تکونا ل ان هرې پسنه کوي و ما نه نو له کومه دې مؤمنین نه وق على دران وې دران ایتوني به كل شاعر نعيمه راولي ما د هغې جادوګر پويا وره ما جاءه سره ته هرګل هتي را جادوګر قال له موسی وې ديتا موسی عليه السلام الخمان تم الخونان ورته يره جادوګر ونجي وره ما هرګره را جوي ورزولي عرب پريون ساګاني راه موسی عليه السلام ما ان لا لا ليفوا ما دل مجتين ايش قال الله ترصي اما دضا ديانو وهي فلاو ده كاريكلي ما تي ساري تي ان لا لا تقلو منهم ولو كره المجيمون اجك فدليدا هذا مجرمان سان ما ما من موسى كما غنوا ظاهر تو موسى عليه السلام الا ذريهتم من قومي ما زرنا نو دكون رنا الا اقوب منك رنا ترى تغيرت امیشته په پاره را پرستمل ګرځي چې کایم هغه ځوانانو کې را او کاران دا کار کولې شي او ځکه همت بیا دي وای نه فرعون لا اله الا الله یو کې نه فرعون خامقام پر کشي کوم یو پسنه کې دی وای نه هو لا مین المصری دینه یو کې نه دې خامقام مشرکان وقال موسى عليه السلام يا قومي زمقومه ان كنتوا ما عندكم كجريتاسي مانغوي پالنا پالي توکلو وره لا جانو ساري کي مسلمانان ووقالوا لا ناي ته کنه وي په پالا باندې جان سارله هيغه زمينګه نا ته جن نام ګرځي مونګه په تنا تن کمزوري په نا په معنا وان جناح لا کیمگا رحمتی کا فلانیر باجاں منال قوم القادرین کفارون اموری مصریحه زگہ کیتہ کاری دی اجیری بښنده ترپا وصول کیږي گریشي او کی بیا و اموری مصریه اوله زور ورکه او زور بدین ورکه چې ساده نفس نارایجي د نفس بیا وږي او د تا عبادتې ماریه بدنی دوار باندې کیږي نفس پرې وږي کیږي واه نه اله موسی او او ورته د کی جوړ کړي تیار کړي لکاونې کومه قوم تاسو درا دی نی تر موندا باندې ځرګي کورونه لرا و ځانو بو یو تا کوم قبله وګرځي کورونه تاسو په شان کې کړي واه په مصالات رسمون کوي یې عبادت پکې کاه څنګه چې کله کې موس دیر کېږي دا شانې بهرته کار د اقدام وختې و بشیر المؤمنینات ازر ورګه مؤمنان لرا وی موسی السلام ا ربای رب زمانه را وحالان مارونه غېن حياتي دنیا په جنله دنیا کې ربا بنائےره به زمنګا دې زل وهه تبه ریک دې په راه چوي خلل تاعدلاري نه ربنا سم سلام والهيمه اره زمنګا ماوكي ماو واره راونی ته مازون ودته نه وست داله قلوب ایمه راکزونه عددې چې معلومه ما هو شي دې صفشینه مخه تمشي ودا ایمینو مان راودي حتا یې ولا داولالي مه تر دې کیه زاهر درد نه کو دغه لا لا کلو دې ودا د کومه وې الله پتاي ترا قبول شوې او استاسو فلکې ما نه قبول پر تکې ما ګل کړې گئی ولا هات څه بیا نه شې لن دې نه مروانيږي په لار دای کسانو لا اله مونږ نه پوي دي وجاوزنا بني اسرائيل او تیر په څنګه بني اسرائيل ال برابر پدريابو په داو مونږه کې دې پسي تراو نو وجنونو لا امان مرآولی ونید کلمی تقورت خیرون آمن تو انہو لا ایلہ ایلہ الازی آمنت به برو اترا وانا من المسلمین در مدون را کیاگی لوی مدون را کیلی لوی اکیلی نیوه لیلہ آمن تو امان مرآولی انہو شاہن دارے لا ایلہ نشاہ جسر گوونکے ایلہ آ ما نه چی ما ناوړې دي هغه باندې بنو اسرائینه بن اسرائیلو نه مین المسلمینو ازو اور مسلمان اور ما غاري خدونکو نا ان انا هوځو وکړه چی نو دا زاته هو جزه ګرځو تا لرا دی په دانه کې آ ستاب دان دنه شنو کشي نو نه جګه نو جزه ته وې اودا ا ځنه چې څو دوي چې نو نه جګه زکو ایسای اگده در کلیمه کی اگده اگده مدون راقیلی ایسای اگده و چرته باوته آه لی کالاباغو که در اسمیل خان که یو دو پاکیرانو خذا خواهوندو دوالا پاکیرانو دارو بخیر گوختو بخیر پچمه گرده دل نو دا اگا پاکیر خذا چوانو بل پاکیر سره چرته لیندین جو کرو یارانا آه دا دا دا دا بار بار بګه برکه ندی پکري ورتدي چې ځا نن کو کلا تو تو مال راوړان وای ښا ندا راډو خپل کاون ته وي لامبونه لگو ګرمي دا ویلا شو ملامونه وای ښا چې لار څنګه زده کاون ته وي تمخيو لا مدارتوي لا لنگی والی وی جامعی ایسی برا ورکوزشوی را پتیرا او جالی وی آگی کی مجیسن وردو بشیوی دو ناجالو کی اخو آگی بشیوی را اخو آواتی دا ناقا بل پتیر والا جامعی را وردو اگی ورکو بسوائی غستی لالل دا خوندی و لالل دی دیر انتظاری کلی بچیخی کلی وی که زخزمی لالل خیر بمی مغوختو آگم لالل بل برالسو خزرا که یا داغین امثلال شو موضوع بشوا دیر زمانه گرزی دو دم خیر گوختو اغام پا خیر اتا تاوان نو چرد اپل زیکی دیر اسمیل خان کی سگر زی خیر پسی نیو گوسا که خیر گوختو چکتی ری دقا خزو الاروان نو دی ور تا قطب پورتا گوری داسی نو شی گوری ور نو دی ورمیزی شوی وی و یو ځای کې لري ورته وی چې تاسو ما سره څنګه را دي دې ته ورته څنګه ما غوښي ورته واه په کینی دم تیری دوی عادي کالابه او چا لمب دیری ها عادي وا کار کالابه کې کومه واره ورته مل کار کیرو وتی ها دا دې جی با او د ساره وا چا ترې کومه واره دلته را ودی بګو سو کې ګرځي نو چې نه چې سو دا وای چې فرعون د تاسو او پکړې روانې دي، البته مړدار کړي د ساي دی اوس کیسه را. ولی یو باندې نجیکا. جدي تحقیقات سره، قاهره کې عجائب ګرځي د بدن پروت شي. خدای د قران په کلماتو باندې موقوف نه دا. کلماتو باندې موقوف دا خبره نه دا. بدن دګینه دا شان یې ورو فرودي. هغه خلقو ته دی یو نمونې د پاره خو دو. دا قران دا. قران چې خبره کوي دا پریو ما نه کا به بدنګه 10 اګه پوشتې ورزوتاله بدن څه علي ته ګون علي منګل وګا دې د پارا جي شیاه چالرا چر سستان دي آیا تنګه وینا گذر منناجی یګینان دې دخل کو نه زمندای اتونو نا لاګا دی لینا کا برې دې نه کا برې ولکد بوهنا بني اسرائيل تا اسرائيل جې تا مو بوهاس دې دین دې وریشو رزق نه همینه طیبات رزق ورکړې دی دا په ګونا په مستلغه تیلا دینې کړي هتا جا مولل مو تر دي چرغه دی دا الهمه ان ربا کا یقین نستا په تلغه کې به نه هم پمیندوي کې یومل قیامت په روزه قیامت دی ماګانو دیه تلې پهنه بازګي چې به کې دلاب کړي پاین کونته دا یو کې نه انده پځه وی نور اتا ته موږ ورته یو ورا اا اغه سدي چې خبرې کوي او دا اورېږور ته ځان کوي او لګي نور تا به درې ورته وي یې ګور سره نه لګي اا دا نبی الله اسلام شه کوي اغه د شک نه پاغو مازون پیغمبر وو چې هغه خلق کوي نبی الله اسلام ته وي او یادې دانو خلق عام انسانان وینګون دا ډیش مانزلنا دا سناشرا لگلی ملتاتا پس علی اللذینا تپو سکا کسانونا یقرحونا الكتابا چلو لی کتاب من قبل گا پخواستانا لقد جاکا لاک پتائی سرارا دلیتا داک من ربکا درستانا و لا تکونن من المنترین مکیگا رشک کونکونا پراتو دا زاد کی پدریبان لی و لا تکونن نا مکیگا بیا دلای بیا تو د الله پدکونه مینه الغاشرین شی بعد تاوان یانو نه ان الذین بی شکاکسان حق قالین کلمۃ ربک چې لګیدنی دی باندې حکم درسته لا یو دی ایمان راوړي دا حکم په لګیدری چې ایمان دی ولو جہادهم کلو ایتن اگر قریشی دی دا هار نه ښا حتا یولا تر دې چې ویني زال درد ناک لرهم ایمان راوړي ولو دا نو ولین اوکل و اعلی امنت ایمان راولې په نه په ایمان وا به د ورکړې وا دي ته ایمان ده الا قوم یونص امر قند یونص عليه السلام ذا استثناء یمن قطیع الا یام اتصللا یونص عليه السلام تا خبر وګه کتاب ته بیان کی ہوئی ته بیان نه کولا ورته غزره د نرام یونص عليه السلام ته لړ او د ته ساده باندې را دي تیری شوی نا کوم کي ري جوړي کړې او چهره جوړي کړې خدایا مونږ په ينه سره اسلامي مان راوړې دي जबाबदारी هم باندې الله ته را واپس ژوند سره انسان تاسو څخه دخل ګنه چې څنګه راکله پنګري بیا ټول بچي وي يا ذاتي واپس شي مست مست نه مستهلا ا مون کتي دروازه ګرځي غزا شروع شي ني بیا مستهلا لا او ګهندیا زابر هغهونو بیا مونږه قتیانا لکه مونږه نور کلاچی باندې راوړو کښه په نانوندري میکه د دینه زابه شرمې نه غهې ولایا هتي د دنیا په جوند دنیا کې هم تا نه ملایین په دې نوور کا ترڅو ورته وله شه ربکاں کوکاګې درسلامنا نامه ایمان برا وړه مانکی لارې آ کای دزمه کېږي بولوم دولو جمیه په جماه ابا انتا توګه اونا ځا آیا وته پدې خپې یو څه خلک به تدګنی دا وله مؤمنان کېږي نه پیغمبر ستانه خدای دې تاسو نه کوي دومره تاسو نه کوي کړه دې نه کوي نو بكي ډېر را هو دا ا دایي زمونږ نه اخته یو یو امریکایي تاسو کرستانه کې کوي نو کې به د اسلام نه کوي وما کان علی نظر نو دیو نظران دومنه به جز الا باذن الله چې باندې وړي مګر پوسن دال ولين ضرورته انتظار کوي مازه اساس ما هدي ولا ارده سمره دلایلي برا وخته تا وماتوب ني لاياتو په دي نور کې موج دي وه نورو جوړي را ونجي ان قومنده اقمنه لاي ويونجي ایمان راوي په هاجانت دي انتظار نه کوي الا مصلح ايام مگر پرشانو واقعاتو دغه سانو قلم قلين چې تیر شي وي په خاله ده نه ولين قول فانتجرو ورته انتظار کوي اینه ما کوم من المنتظرینا زه څو ورځې انتظار غونګم سمانو نهږي وصوله نا بیا لازم ما خپل سادي ولذینا امنوا کسان شی مان له ولې كذلك حقا علينا دارنګی لا ما په باندې لا دې ته په باندې نونجين مومینه راځول د مومینانو مستمد صورت کې تشیر کوي او یا ایوانناس و یا اے خلقو ان کندوں فی شکین کئی پشکی من دینی زماد دین نا فلا عبداللزی نا عبادت نکوما لا کسانو تابدون من دون اللہ چه عبادت کوئی بیداللہ نا ولیکن عبداللہ اللہ بھی لیکن عبادت کند اللہ را زات یا تغفا کن چه وفات کئی تاس ہو وامیر دوما دو کم دو شوئرے انا کون آمین المومینی نا چشنگ دو مومین آنو نا ما تتاو ما ته په یو کوم شی جذباته دار شمان په دې ډول کې جماعت ارشاد ته ویدو سننه به ترين تنظیمه وبالتالي نقاري ته تو ته له هډو له سننه ته او اسباد کړي د قیامت اسباد کړي د شرک او د بدعات او د دهریت رات کړي په هار اډل باندې رات کړي چې باطل اډل او څه نقصان نه پږي د اصول په اتيبار جماعت ارشاد ته ویدو سننه به جماعت بلنشتا دچا پتا او د دین په هر یو کار کې مشرې او کچرتا کلمي jihad راغله و کې زبانی jihad راغله و غره توري jihad راغله ته وګه او ټول د مسکه شېره او د هاري او رسم او د هاري او بهدا ترات کوي او په هر زه کې کوي دخل کو نه سقواڑی نه کله کې بيځته کوي کنزري ورته کوي واقع د الله دین په بیان نو جوانانی توهیدی و ځنہ او هر جماعت کې خلکارونه مینا احسان خکار دې کاروایا په دې اصول په اتتبار تر بهترین جماعت ده وه دې روانه فونا مینل مومنین هو کومراته کېږي شنه مومنانو نه او دې کې دا دېمان چې بسطا ایمان بیا او ایمان کتاب او قران دې وانه کې وځه کا دای چې دا دېدار نور جماعتونو کې مشرکانم شتاب دې دیاںم شتار جماعت کې د توایده فارغ چرته مشرک به پیدا نشي د توایده فارغ چرته بيدتي پیدا نشي په دې جماعت کې او چر بچا کې سماره مو منافقات هم راغلي دي نه او باکي د مخه سره مو زه دې جماعت کې توق نه شي دیره ولې لاله چا سمې په لایشي وینومي دې ته څنګه دا رمضان توول نه وای دا چې تاويدار کا ځان دار الدين حني باهې کلد توحيده ولا ولا حدو من تول الله مالایان وګا اږي په دنه ورګی تا ته ورای زړږه زرانه ورګی تا ته پاین په ارته کیږي کار دیو کو پاین نه کوي زمينه زاليمینو شي بعد زالي مارونا واه چا دا کوي چې والا غایبانو چاغه نه مالک نه وینځاري مشي او زاليم مشرک دی وَيَمْسَكُ الْلَّوْذَ بِذُرِّنْ كُرْسِيُّهُ تَتَعَالَى مَلِكُ الْغُندِ تَغْلِيبُ فَلَا حَكَّا كَيْ فَلَوْ إِلَّا هُوَ نَشَ إِلَيْكَ وَنْجِرُ دِ تَغْلِيبَ مَغَرَّلَا وَيُرِقَ بِخَيْرِنْ كَي رَادُ كَي تَمَامُ لُهُنْدِ خَيْرَا فَلَا رَادَ لِفَضْلِ نَشَ وَبَتْ كُونْجِ رَضَنْدَ الْلَّا يُصِيبُ بِمَيَشَ رَضَيْكَ دَاشَ دِ چُوَالِي مَنِي بَارِ دَ فُلُبَنْدِ گَاوْنَه وليا ايها الناس ويا ايها الخلق قد جاءكم اناطه تاکید سره راغلي تاسو حق مراد کوم درسته سنا په معنی ته د ځاچې لارو مونده وینماایا دې لنسی یا کنن بدل دی دا دې ځان نه را واه ما زلا سږی گمراه شو وینماایا زلواله یا کنن مور د گمراه وی په لې باندي وا ما نه لیکم په او نيما پتاو ذمہ دار ذمہ دار نيما ده وي نو نبی علیہ السلام وباګانی لري کې درتون امریکا یې مرزونه همونه لري کې تکلیفونه لري کې انابي علیہ السلام په خپل ویما انا علیکم بيو کې دې پتا المسؤول نه و ته ما یو ها الهګه تابشاده کوي کولی شي تا تا و صبره خپلې بار ما یو هک پتا کالې پردي و صبره به سر سر کاه ا تا یو کوملا کی مینا دا لا وراره پیسنه کوم کنه سرض اولائی تھے کہ بحث مکاتب اربعہ توحید رسالتہ تراخت تو. کتاب ایمان بالآخرۃ مشہور شبہرا کہلا کہ تھی بھی منجیت سوال کو جی من سوال اللہ تکیں داری جوابیں کہو قلت نبیون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا بالارض اللہ نے خبر ہوئی پانچ بہنے کہ برکاتن ہوئی خبردار ہو گئے آدھا اور دلیل نش کہولے دلیل نش کہولے استعد اپوها کیا دانگی آوانی باکر دانگی آوانی شایدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا امراء کتاب احکمت ثم خسلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدو الا اللہ اِنَّنِي لَكُم مِنْهُو نَذِيرٌ وَنَذِيرٌ وَبَشِيرٌ سُورَتِ هُو در ترتیب کی یو لسن نمبر دے عرصتو در سورَتِ هُو نَسْنَا او نزول کی یو دو پانزو ستم دے عرصتو در سورَتِ هُو نَسْنَا نازل شوئے دے مکی دے ربط ددی سرد دمخ کی سرہ پگان و جباندی دے یو هر کلاچ مخ کی سرد کی قرآن کریم طرف تا ترغیب ورکو ندی سرد کے هم قرآن کریم طرف تا ترغیب ورکی پاول آیاتون کی دیو جناع ورپسی اراؤر بلا وجہ دا دیو جنا ورپسی اراؤلو بلا وجا مخی سرعت کی دا ویلی و نبی علیہ السلام چیز دا اللہ دا عذاب نیریگم کما دا مسئلہ بیان نکلا اینی اخافوین اصویت و ربی پین لسم آیات کی ندی صورت که ده صالح علیہ السلام ده بیان ذکر کئی ده دیو جناب ورپسی ایراؤڑو بلا وجہ مخی صورت که ده دنیا اس پکاوے ذکر که اوہ محیات که ندی صورت که دا خبره ذکر کوي چې څوک دنیا په دین باندې غوای نه دنیا په ورتور کم واخيري ورتا سزا ده دیو جنا اور پسیه راوړو بلواجه ماكي صورت کې پا او دیر شمایات کی اتا دیر شمایات کی ده مشرکینو نا ده یو سرط مطالب بوا نو دی سرط دیار لس مطالب بوا ده مشرکینو نا ده لسو سرطنو مطالب بوا نو دی وجه ناور پسی ایراوڑو بلا وجه مخی صورت که ویلیو چه ظالم آغا سوک ده چه پا اللہ بانده دروغ جوڑهی او دا اللہ په کتاب نو دی صورت که هم دغا مضمون زکر کئی چه صوک پا اللہ دروغ جوڑهی ظالم ده دیو جناب ورپسی ایراوڑو یامخ کی سورت کی یو یا ایم آیات کی ویلیو فعل اللہ ہی توکل تو نوح علیہ السلام ویلیو فعل اللہ میں زان سپارلے دے نو دی سورت ایک سو تئی سیاد کی وزکر کی فتوکل علی اللہ فتوکل علیہ زان پاللہ بانے اس پالا دیو جناو اور پسی ویراؤڑو انتیازات دو صورتو دا صورت ممتاز دے دو نورونا پدے خبرا چکان عرشو ہو علی الما دا اللہ عرش پا مقام کیو چالتا دا نظر انتحاد انسان رازی او بور دخکاری و دارنګي دا صورت ممتاز ده د نورو نه په غو حضرت نوح عليه السلام او د کې نه دا صورت ممتاز ده د نورو نه په درې زبانی ابراهيم عليه السلام تا و جبه ده ملائکو یو سلام دویم رحمت او درین برکتو دارنگی دا صورت ممتاز ده د نورونا و د دا قول دلوت علیه سلام پا القومتا او آوی الارکن شدید چو مضبوط قوم ته مې پنا نیولې وې دا رنګي دا صورت ممتاز ده د نورو نه ومطالبي د لاسو صورتونو باندې دا دا صورت ممتاز ده د نورو پاره اجله حنیز باندې ورې چی وځه دا رنگ دا صورت ممتاز ده د نور نه واسالو مسالو باندې په یو آیه کې اخیری آیه دې سلور را جمع کړی دي نفي د المغریب العبادت لله وحده تسللی نبی علیہ السلام تا او ترغیب تبلیغ دا څلور مسالې اخري آیات کې بجمه کړي خلاصه د سورته سورته بیان د څلورو مسلو ده اوله مساله ال عبادت لله وحده او دا پا آیت نمبر دو کی ذکر کئی اللہ تابدو اللہ دا چی عبادت بنا کئوئی بیدا اللہ ند بلچا دو الله اللہ عبادت بکوئی دو امزل باندی نمبر چبیس نوح علیہ السلام وئی اللہ تابدو اللہ دا چې بھارت باندې کوي بيد الله نه بولچا بیا 3 نمبر 50 50 حود عليه السلام وې و الى عاد نخاهم حود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اي جما قوما تلا عبده کوي تاسو لاس وګرځ سر كون کې نشته بغیر د الله نه حاجت سر کا ان کے اکیو دیعات نمبر اکا ساٹھ وَإِلَا سَمُودَ آخَامُ صَوَالِحَانَ قَالِيَا قَوْمِ بُدُ اللَّهَ آغَوِلِيَزَ مَا قَوْمَ دَا اللَّهِ بَادَتُ قَئِي مَا لَكُم مِنْ اِلَاہِنْ غَيْرُونَ نَشْتِ تَاسُ الْحَاجَت سر کا ان کے بغیر دَا اللَّهَنَ دیعات <Sancti> وإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ طول داغه یو مسله کېږي دا بیا اخري آيات کې آډ نمبر 123 فاعْبُدُوه ددغه لای عبادت وکا فاعْبُدُوه ددغه لای عبادت وکا اخري آيات کې دویمه مسلوهان نفی دل مغیب چالی ملغیب یو اللہ ده مخلوق طول آلی ملغیب ندی او مخلوقات تا اللہ ده غیب و علم ندی ورکره آیت نمبر پچا پانج پینزمه او دایت آخری حصہ دا یا لمو ما یو سرون آو ما یولی نون پوئی کیا اللہ پاس بانیش پٹوئی پٹوئی دویا چھکارکی دوئی پارس بانی پوئی او اللہ اوور پسی یاد پدیبینس کی راوڑی و یا لمو مستقر رہا و مستودا اللہ پسیدو دریدو زید آمانت بانی پارس پوئی او اللہ نمبر اکتیس wala aqulu lakum in bi khazainullah wala aalamul ghaib zan abu igma ba ghaib wa bani nabiyye salam oi ma da ghaib ilm nishtam ghaib na poyigam biad number 47 qala rabbi ni auzu اوی نوح علیہ السلام ایر بزما زبانا غارمتا سرا چه سوالو کمستانا دا غصه چمالا نشتا پاقی با نیلما اللہ دا غصیز تا پوزدر نا نکوم بیا عالم الغیب نوی نوح علیہ السلام برگوزی پیغمبر دے انبیاؤنا گناہونا نکی گی بیا نمبر اونچاس تیل کامی نمبا ایل غیبی ها الیکا دا خبرو نه دی بودی کو د دې تا تا پیرامبر تا د پتنوا ما حقون د عالم موه انتا نې وید پیا پدی باندې ولا قوم کان قوم است من قبل هاذا مخ دينا د دې بیان مخ کی د نوح عليه السلام حالت نو معلوم عالم الغيب نوي پارس پي يا والله عالم الغيب يا ولاديم بل جاتا دا غیب و علم نشتا دیا آیت نمبر ست ترکی ابراہیم علیہ السلام ملائکو تا اوری چیرے سخیر اوڑان دیکھو او اوی لاسنو ورولو فلم ما را آئی دیا هم لا تسلو علیه نا کی را هم آر کلا جیوی لدلا ملائکو نرسیدو دې ستانه کې راو ناشنا یو غنډې لرا ناشنا یو غنډه چې دا څنګه حالت دې زمما ډوډې نه خري واجسامینو مصیفا پټې کړه دې نه ير اصل کې وګوره ملائکه علم الغيب ني دي چې السلام کله کور ته توس خيرته هو اوه لالو یې ناغه نو چې دې دارنگی ابراہیم علیہ السلام دا تا پتا نوان چدا ملائک دی ملائک دی ابراہیم علیہ السلام ننبی خبر ابراہیم علیہ السلام دا ملائکو ننبی خبر او دیوی دا دی زمانی پیر پا غیب و پوئی گی او پیر سی پا غیب و پوئی گی او دا مورید چر چر گوڑے ورطا معلوم دی چر چر گوڑے زکا یادی چپتی رانا نکی دویم دی رو خیار دی خلقیم دیر دوکا کی ساتھ لے د ایک سو تییس وَلِلَّهِ غِيبُ خاص اللہ لَرَاِلَمْ دَ غِيبُهُ دَ بَرَوْخَتَ دَ فَارْسَ بُهِيَوَ اللَّهَ وَيْلِهِ يُرْجَوَ الْعَمْرُ كُلُّهَمْ وَلِلَّهِ غِيبُ السَّمَاوَاتِ وَلَارْدُ داد دو مسلی شوی دریمہ ترجيب ته تبلیغہ چه دا مسالہ اور اسوان او مسالہ کې ګورې سوستيونه کې 1 نمبر 12 کې ذکر کړي نهایت اخر ایسان انما انت نذیر یقینا دا یرا وونکی تبہ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ کُلِّ شِنْ وَكِيلُ او اللہ پارش باندی زمدار دے مسئلہ با رسے مسئلہ کی بس سستی لکی او دا عرض زمدار اللہ نے بچاو بستا کئی تاو بچ ساتی مسئلہ او رسوا او مسئلہ با رسے خامخا نمبر سو تئیس بیا فرمائیم و توکل علی زان اس پره بالا باندې masala ra sala pa la bani zan us para wa tawakkal alai masala bara se salwarama masala at salli nabi alai salam ta aw da ta salli gahum pade dwaala ya tunu kezikar kai bara aw akhire شای چته پریخودونکې د بازیا اچوي کولې شي تا ته وضائق به سادر وکه تانګونکې په دی باندې سی سینې لاره سینه ما تانګا تسلیو لا ورکړه آډ نمبر 133 کې وای ویله وی یې رجع الامر کله ظلم ما تانګا الله تعالی په شین دنیا کې درته بدې را دی پروا ما کوا حالت ورا په شې ټول خلک دا خلاصې د سورۃ وا ترجمه الف لام را الا بوئیږي په معنا د دې حروف کتابن اوه چې مات اعادهو کتاب دې چې مضبوط دي دلال دې مضبوط دي د دې نور خلک ک دلال پېښ کې ندوې په دلالو کمزور کیا او دلیل داسې پرروه ترنيش ویلې څنګه قرآن پېش دلیل په خپل مدعا او په خپل داو باندې سمعه فصلت خبیر بیا وګوراو وځین دې ترپا د حکمت والا خبردار بچان الله تعبد الا الله پس مسال علیکم راځه دلال الله غلیری په دې مسळा چې عبادت باندې کوي بيد الله نه بل چا دو یو اللہ عبادت بکوئیم او عبادت تفصیل منگ کلیو صورت فاتحه کی ایا کنابودو کیم دو عبادت دری اجزا دی سنکی دکت دری اجزا دی آباده کم دری الفاظ دی این بی دال دوشان دا عبادتو دی مینی دی یاری او دی تمی نجول دی او دا دری والا مینی یارا تمان چی از باب پکی او يره کي تم او مين کي نو دا وسرب د الله سره اي ان اني لکمن هو نذير و بشير يقي نن ز تاسو لرا دا الله د طرفا زير در ک يره در کونکه زير او دا خبر در تکوم چې سمعت بوئ الهي بياراو ګرځي الله تا يمتي گوم متان حسنان پیدا ودر کی تاسو پیدا کيستان الها اجلي مسما تر نيتي مقرري ويه دي گلذي فاضل ور بګير خاوند توحيد تا اجر دد اجر د توحيد فضل مراد توحيدم دي وين تولو گچري پاینې بهشک غزاخ علیکم یری گم پتاسو عذاب یوم کبیر د عذاب دور زلوینا الاله اس بعد د قیامت کین چاله تو بزی تاسو دان او هو علا کل او دا لا پارشی باندې قدرت والره الاخبر انهم یسنون صدورهما حالات د منافقانو ذکر کئ چې کله د الله کتاب بیانيږي نه دی به سينه اړېراړي ځان وبټي چې چرته مې نه وینيم په ځان بسادر واقعي جامع به واقعي ځان بنا جنا کی روان به شي به تخته الله خبردار نه یقینندې یسنو نسذور او ملایثین یک بلې لې استغفو منه د لپار چې پټ شي اللہ خبردار ہی ریستا او شو نسی آبا اوما کل چیہ چی پزان باندی جامی اقبلی یا لمو پوئی کہ اللہ ما یو سرون و ما یولنون پاس باندی چی پتھائی دوی آج اخکارا کئی پاس پوئی یو اللہ عالم الغیب یو اللہ عالم بکل شین ہو اللہ انہو علیمون بذاتی صدور یقینند اللہ پو ایرے پخاوندانو دسی وما من داب بطن فلاردی نشتی او جوانده پزمک باندی ایلا لاللہ رزقو آمگر دا اللہ سخا رزق داقی دے پا دنیا چی سمرہ مخلوق نو آغا تولو لاللہ رزقو ورکی او رزقو دادا اللہ په اختیار باندی دے او د الله پا حکم باندی دے مخلوق لے ورکی سمرہ مخلوقات کمو خلق کمو خوراکو نه مشران مشرانو تداغی پتا دا دور بشو روڑی بے خوڑی او ساک بے یه شوولی چتا یخ زی کیخیو نو د جوار روڑی نه بے تاوکو او خوڑا بے بیا داد آوی خوراکو او اس جسو را خلق دیری گی تو آمو پارم چرگان اور تا خدی راوک کل آنور نیمتونا تماتر چالی دلیو بندوانی چالی دلیوی او دا نیمتونو آغا پا توسنو لگی هر موسم کی نیمت ملاوی گی دا اولی آغا پا جمی ملاوی گی دا جمی آغا پا اولی ملاوی گی او دا خدای دی خلکو لور کئی چو سمرا خلق دیری گی نیمتونونا اللہ دیرائی نیمتونونا انسان حیران نه چی دیزنکی خویسم نکول او دا سنگا ار وقت بگی پسل لے ار وقت بگی پسل چی گی سمرا چې خالق پیرایږي الله ولرېزق ور کوي لاو کان اتل ارواق او تجري عال الهجا علق نه از من جالهن البهائم کاک چرتا رسونه ببل سبانه نه دی اپو خيار تو باندې اپو هنر باندې نو دا زناور بطول تباشي ودلګينا زه کدا هو هنر نه دیا ده انجنيري نه دیا ده ډاکټريني مسری توبینه دے یاد ناغي بدلو جمل شیوی خدا دا الله فضل کیږي حدیث کیم راضی مش</thead> کی روایت راضی لو ان نقم توکلون علی الله حق توکلان لرزق دم کما در زقدر کتاصحاب البانی زان اس پر آدات ایم زان اس پر اسن مناسب دییم نو اللہ و دلدازی طرف رزق درکی لکسنگی چه مرغان لور کئی او آبوی چه سهر را پاسی چه جوری تشیوی ماخام چه رازی چه جوری دکیوی او د هر موسم میں وخوریم ده هر زیم میں وخوریم الله و دلد نعمتو ندرکیم بے تکلپ و بے دلد ندرکی خود تا دا اللہ توحید امان او دا الله توحید سره نعمتو ندیری کیم و ما من داب بطن فلاردی نشتی او جواندے پزم اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا مَگَرْ دَا اللَّهِ سَخَ رِزَقْ دَا غِي دَي وَيَا لَمُ مُسْتَقَرْ رَهَا وَمُسْتَوْدَا هَا او پوئی گی پزیدو درے دو دو دی او پزیدو دا ماند دو چاہا قبر دی او کزیدل کمزے تکی گی کلن فی کداب مبین دا ٹول پہلن دا اللَّهِ کی رِزْقَارَا اُس دلیلِ عقلی سے کر کئی وهو الذي الله عز ذاته خلق السماوات والارض چپیدا کی اسمان ونونس نکی فیسید بیہ یام پشپقلم ہوگی وكان عرش على الماء او ارشد الله على الماء بوبوانی بوبوانی سنگا ولید الله عرش بوبوانی ریسو نہ نہ پوبونا یو نظر ده چی نظر چلی چلی چې په کوم د دغه نظر انتها راشي هغه دې ورته شینخ کاری اسمان مونږ ته نخ کاری خدا چې مونږ ته شینخ کاری شنواله نو دا زمونږ د نظر انتها ده و به چې کوم ځای ډيري ډونګوي نو کاری و به و بشني نه دی خدا د نظر انتحار راشي په دا وځي نو دا یاده انسان د نظر مطابق خبره کوي چه د نظر باز اندهاج کلاویزینو د تو بخ کاری شینیم خدا او بونیدیم یم مطلب دا وی چالا بارس باندې متصرف او او دی او د الله تصرفات په هر باندې چلیږي وکان ارشو علالم او ارش د الله په هغه مقام باندې چالتا د نظر اندهادان لیبلوکم دې لپاره چې امتحانو کې پتااسو احسن عمل سنوا ملای ک میوتاسو کی خستامل والو دی احسن عمل ویلې ک اکثر عمل ویلې دی احسن عمل خستامل وال ډیر عمل والانو چډیر ملونو کې او تندې تور یو نپلون له زور ورکرې وی نه نه احسن عمل احسن لګو خدای جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقا احسن عمل قران یو اکثر عمل نه وایي اکثر عمل وایي بیا ډره عملونه کوه کوه بیا د مادیګم لا قته مه د ماخام بیا ل رته کوه او داشان د مخوط بیا ل قات کوه دسهرم لا ته کوه بیا اکثر عمل کوه بیا ډیر ملونه لهوررکام خو ډیر عمل نه احسان عمل سان عمل اغ چې د جناببي رسولو لالهله سلم طرق ده س چې د ماسپفين د پاه دلس رکات انتخاب شوي احسن عمل له دماځیګر د پاره د سلور رکعات انتخاب شې احسن عمل له دما هم د بار د پنجوره کا دو دا, پارا دا, پینزو دا ازان اذان د پرز منځونو د پاره ویلې کیږي د پنجو اذان د افطر منځ د پاره نشتا د جنازی د منځ د پاره نشتا او کا ورګی مړی دا اذان نشته دی ما شوم دی په غو کې ویلې شي ذکر اغه دلیل شته ری در ش هندسونه د نورستو د جمع دواده د دا دانشته د پر ز نورستو دواده د نو د ثابتته د جنازین نورستو دعا دانشته عبادت ته او ډیری طریقې داشه درښتمنه دا د دا رمضان او پغې باندې صورتي رو مو صورت, صورت ان وی نو دا بدات ته او په خوا د اخترونو کې مولانو یو خطبه ویلا وې وی دا دغه نمو دوی ني را چې سر سایتن د دا ډیراک ته یې ورګي په ښان او غواړه پزل د رحمان او دا خودبه په پختو کې ویله لږ یا به په منبر باندې او خودبی به ویلي احسن عمل نو صحیح طریقانه وا دا صرف د اخیدی لپاره جوړ کړي جمعې په شپه تبارک الله په نور باندې او تو کوفر خکاری اي یو کومه سنو کم یو تاسو کې ښه عملواله وي ولا ان قل دا کېری ان نقم يقين انتو مبهوسنا بردا ګول به شي مين بادل ما ودي رسود مرغ نه ليقول ان الذين كفروا قام خابو يا كسان جي کافر دي ان هاذا الا سر مبين نري دا مگر जातो دي اختيارا سردينا ذوي ميادم دا شبات يرشيوام ولا ينخرنا انهم العذاب ګرو سوق ما د دینا زا ویلا امه د ما دودان تر نتیش مار له شی پوری نتی مو قرری پوری لا یقولون انا ما يحبسو سشری چې باندې ک دا ذاب الا خبردار یو ما ياتيهم کلا جرازی بده داله سم مصروفان انهم نبي ااوله شی ود دینا وحق بهم ما كانوا به استازون اور نازل بشی پا با دی بانی، آغازات چی دی کولی، ولین ازقنا الانسانا کو سکو من انسان تا، دا حالت دا انسان جکر کئی، من دقبل در ابنا رحمتا خوشحالی، سمنا نزعنا آبیارا کاغم ددنا دا خوشحالی، این نهولا یعوسن کفورا، یقنان دے خامخان اومیدنا شکروی، سمرجه دی انسان امید لکېږي او الله اعتماد زیاد کیږي نو الله د تسره امداد زیاد کوي بیا او د الله په بندگانو ګانو کې داسې باندې ګانم د ترمیزي کې روایت را دي لا اوقسم علی الله الا برهو کپلابه قسم اوخري په یو کار کې نو قسم کې بری و او کامیابیږي زه کډار غیرت الله ته خوږي دګېر د وژن په یو کار باندې قسم اخري چې قسم کی کیا کیا نا امید نا امید نا امید دی زما لري قسمی خوري قسم شي دا کار وکوم قسم کې الله کامیاب کیا غساره یې زګا غیرت غا غيره الله ته خوښي نه امید باندې کې نه هو نو امید نو امید دي زوال ال مورفه نه هو نو امید مرد مؤمن ها هه ا راز دانو می ها نا امیدی مگا زان تا چ زوان وی نو تا او منزلونو کی اخفل مقام وګرا اخفل زیت زان اور اسوا نا امیدی بچرن کی زګا نا دا د بدبختی یو نخدا او د بدبختی ولا مدان ولا ان ازقناهو نا ما دا بل حالت د خوشالۍ ذکر کئ بچریوس اقو ماده ته خوشالی باد زراان رسد لینا مسدو جرسیدی لیدان لا یقول اننا خام خوای ذهب سی ا تو نی لال تگلیبنا زمانہ انه لفرہن فخور یقینا دئ مستی کوون کی بخری گون کیوی لال لال تگلیب نو وی زہوڑر خوشاله ما مستی مو وی تو پون نو اَلَّذِي نَصَبَرُوا مَغْرَاكَ سَانجي صبرې کړې وي وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ يَعْمَلِ كَيْب په طریقه د سنتو عاملي صالح ورته وي عاملي صالح د نبی عليه السلام په طریقه باندې د ځانه یو طریقه جوړه کی کتاب الاعتصام کې امام شاه الله علیه له لې